Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la a'lim lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yarabbil alamin. Sława so, i chwała przypadają samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka jest sława i chwała Allahu, onoliko kolika jest jego i koliko samo Allah subhanahu wa ta'ala dolikuje. neka je salavati selam na njegova poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam na časnu porodicu Allahovog poslanika alayhi salatu wa salam sve njegova ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala našem gospodaru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 Njime uz Allahu dozvolu postići njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledavci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u našu još jednu novu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara. U našoj prethodnoj emisiji bilo je govora o važnosti poznavanja Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava. Koliko je to važno mogli smo čuti u našoj prošloj emisiji. Zašto je važno da izučavamo Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva? Zbog toga što to znanje govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, a vrijednost znanja je onolika koliko je vrijedno ono o čemu ono govori. To znanje govori pa... Ovo znanje o Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepim menima i uzvišenim svojstvima direktno govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Usko je povezano sa govorom o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je to znanje najbitnije, najpreće za nas. Da se njemu posvetimo, da što je god moguće više izučavamo, čitamo, slušamo o Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepim menima i uzvišenim svojstvima. Također, naša vjera... Temelji se na vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala ili u bilo što, a što sam to i ne poznaje. Zato nemoguće je da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, a i ne poznaje svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolje će ga upoznati kroz njegove ajete, odnosno kroz njegova imena i njegova svojstva koja je spomenu u svojim ajetima, u svojim riječima u Kur'anu Kerimu ili dakle ono što možemo da vidimo u Allahu subhanu ve taala stvaranjima, dakle onome što je Allah subhanu ve taala stvorio, kroz što se takođe zovu ajeti, možemo da primijetimo Allaha subhanu ve taala stvaranja, njegovu veličinu, njegovu preciznost, je i mnogo šta drugo što je svojstveno samo Allahu subhanu ve taala, da bismo obožavali svoga gospodara Allaha subhanu ve taala što je naš Osnovni cilj, ono zbog čega nas je Allah subhanahu wa ta ta'la i stvorio, doveo na ovaj svijet, da bismo ga obožavali, Možemo ga poznavati faalem anahu la ilaha illa Allah wastugfir li dhanbik. Znaj da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa taala, zatim traži oprosta za svoje grije. Dakle, nemoguće je da čovjek obožava Allaha subhanahu wa taala kako treba, onako kako Allah subhanahu wa taala traži od njega, kako je zadovoljan kako on to voli, a da čovjek ne poznaje svoga, ne poznaje svoga gospodara. Ukoliko i krene tim putem obožavanja Allaha subhanahu wa taala, to neće trajati. Dugo. Jer zasigurno samo onaj koji upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će ga i zavoljati i taj će se odazivati njegovim naredbama i kloniti se onoga što je on zabranio sve do svoje smrti. Sve do svoje smrti, kao što je i rekao Đalla Vala, naređujući svome poslaniku Muhammedu alihi salatu veselam, a zatim nakon njemu i svima nama, kaže ljubi od रबeka hteta yati kl yakin svoga gospodara sve dok ti ne dođe, ti ne dođe smrt dakle za da bismo obožavali svoga gospodara moramo ga upoznati. Zatim zašto je bitno ovo znanje da ga slušamo, da ga čitamo, da izučavamo, zbog toga što trećina Kur'ana govori o Allahu Subhanu ve Taala, lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima, njegovim radnjama, njegovim dijelima i slično. Pa ukoliko trećina Kur'ana govori o tome, onda je to zasigurno bitno. Onda je to zasigurno bitno za vjernike, tako bismo imi trebali većinu svoga vremena ili što je god moguće više svoga vremena posvetiti slušanju, učenju, izučavanju Allohi Subhanu tela Alijepihimena i uzvišenih svojstava. I postoji dakle dvije vrste znanja. Postoje dvije vrste znanja koje su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala, znanje koje govori o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i znanje koje govori o njegovim naredbama, njegovim zabranama, odnosno je li njegov vjerozakon šerijat. Pa ovo drugo znanje, nje Allahu subhanahu wa ta'ala naredbe i zabrane vraćaju se prvom znanju. Dakle, znanje Allahu subhanahu wa ta ta'ala, njegovim menima i njegovim svojstvima, nemoguće je da čovjek ustrajava u obavljanju onoga što mu je Allah naredio i ustrajava u ostavljanju onoga što mu je Allah subhanahu wa ta ta'ala zabranio ukoliko ne upozna svoga gospodara. Allah subhanahu wa ta ta'ala. Kao što svi mi ljudi koji trebamo da činimo ono što nam je Allah naredio i da se ostavimo onoga što nam je Allah subhanahu wa ta ta'ala zabranio, svi se mi na kraju Prije kasnije vraćamo svome gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'la. Zato isto tako svo svoje znanje trebamo vratiti znanju o Allahu Subhanahu wa ta'la, njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Kada insan izučava Allahu Subhanahu wa ta'la, lijepa imena i uzvišena svojstva, upozna se što je god moguće više sa Allahovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima, zasigurno takvo znanje ostaviće traga na njega i njegov život. Zasigurno takvo znanje o Allahim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima djelovat će na njega. Rezultirat brojnim koristima, blagodatima, ljepotama na svakog insana koji se upozna sa Allahim imenima i lijepim svojstvima. Pa zasigurno od plodova i koristi poznavanja Allahim lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava jeste i to što vjernik kada spozna kroz imena i svojstva svoga gospodara, onda svoje srce ispuni njime. Ispuni spoznajom svoga gospodara. Ispuni ljubavi prema svome gospodaru. Ispuni zadovoljstvom sa svojim gospodarom. Jer niko nije spoznao Allaha subhanahu wa ta'la kroz njegova imena i svojstva, njegova stvaranja, da ga nije zavolio. Da nije bio zadovoljan s njim. Zasigurno. Zatim da mu se nije odazivao što je god moguće više. Zato kada vjernik izučava Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva, zasigurno takvo znanje će ispuniti njegovo srce spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će zavoljeti svoga gospodara, pa će biti zadovoljan svojim gospodaram, pa će sve svoje trenutke posvetiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nastojeće što je moguće više da spomnije svoga gospodara i svojim srcem i svojim jezikom, a samo takav život je vrijedan život. Samo takav život je lijep, lijep život. Zasigurno, od blagodati poznavanja Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i činjenica da je vjednik kod Allaha subhanahu wa ta'ala na onom stepenu kako i koliko poznaje svoga gospodara. Mi, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jesmo na onom stepenu kako i koliko njega poznajemo. Pa ukoliko ga poznajemo mnogo, I bit ćemo uz dozvolu na visokim stepenima kod njega. Međutim, koliko ga ne poznajemo, ne znamo nikako za njega, teško je da ćemo postići bilo kakve stepene kod Allaha. Razmisli zajedno sa mnom zašto je ajet kursi najuzvišeniji ajet, najveličanstveni ajet u Kur'ani Kerimu. Zašto je sura el ihlas. Kulo huwa Allahu Ahad Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad zašto je ravna jednaka trećini Kur'ana zašto je sura Al Fatiha najuzvišenija sura u Kur'anu Kerim pa ayatul Kursi najveličanstveni najuzvišeniji ayet والله يغني از بو toga zato što od početka do kraja dakle poduži ayet 255. ayet sura Al Bakare Govori od početka do kraja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je najuzvišeni ajed, najveličanstveni ajed. Sura El-Ikhlas ravna je jednoj trećini Kur'ana. Zato što od početka do kraja govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato se izove čista. Čista je od svakog drugog govora. Govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je jednaka trećini Kur'ana. Zašto trećini? Zato što trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Sura Al-Fatiha najuzvišenija je, Kur'anska sura zato što u cijelosti govori o Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovim propisima, njegovim radnjama, njegovim dijelima. Pa, ukoliko se jedan ajet vrednuje na drugim, jedna sura vrednuje na drugim, zbog toga što govori u cijelosti, manje ili više o Allahu subhanahu wa ta'ala, onda zasigurno i Allahu je robovi, Allahuva stvorenja, koji poznaju više Allaha subhanahu wa ta'ala, vrednuju se nad onima koji ga manje poznaju. Allahu akbar. Oni koji poznaju više svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su i vrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato zasigurno što oni koji poznaju više Allaha subhanahu wa ta'ala, više ga i voli. Više su zadovoljni njime, više se odazivaju njegovim naredbama i ostavljaju se onoga što im je on zabranio, više više ga se boje. Zato je rekao Allah والا, u suri Fatir 28 ayeto in nema yahsha Allaha min ibadihi Allaha subhanahu wa taala samo se boje učeni ljudi, istinskim strahom. Allah subhanahu wa taala boje se samo učeni, oni koji imaju znanje, oni koji su ga spoznali prije svega, koji su upoznali s njim. Kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, zatim oni koji na osnovu toga znanja upoznali su i njegove naradbe, njegove zabrane i toga se, toga se pridržavaju. Dakle, dragi moje brate, cijenjena sestro, da bismo bili vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da bismo bili na posebnim stepenima kod Allaha subhanahu wa ta'ala, težimo što je god moguće više da ga spoznamo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Nastojimo što je god moguće više svoga vremena da provedemo u čitanju, slušanju, izučavanju, proučavanju Allahovi subhanahu wa ta'la lijepih imena i uzvišenih svojstava. Od blagodati koristi ljepota poznavanja Allahovi subhanahu wa ta'la lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava jeste i poz, e, doživljavanje, postizanje sretnog života. Zasigurno, onaj koji upozna svoga gospodara Allaho subhanahu wa ta'la kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. On će ga voljeti i biti zadovoljan njime. Što god mu njegov gospodar, kojeg spozna, nauči, svati i bude ubijeđen da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, milostiviji prema njemu od njegove majke, od njegovog babe, od njegove supruge, od njegove djece. Nema toga koji je milostiviji prema nama od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je najmilostiviji prema nama. Allah subhanahu wa ta'ala da, daje nam ono što je najbolje za nas. Zar onaj koji je na dunjaluku milosti prema tebi, tvoja majka, tvoj babo, tvoja supruga, tvoja djeca, zar će učiniti nešto nažao? Zar će učiniti nešto nažao? Reći nešto što će te zaboljiti, uraditi nešto što će te zaboljiti slično? sigurno ne. Makako mi to doživjeli, oni nam žele dobro, Majčine riječi su najbolje riječi na dunjaluku. Babine, savjeti, najbolji savjeti i slično. Oni koji su ti najbliži, oni te vole, oni te cijene, oni te uvažavaju, oni te poštuju. Oni te žele svako dobro i nastoje da od tebe odagneju svakom moguću štetu. Milostivi su prema tebi i žele ti samo dobro. A kamo li najmilostiviji prema tebi? Allah subhanahu wa ta'ala, što god ti da, Ti ćeš biti zadovoljan njime ako si ga upoznao kao takvog. Ako si ga spoznao da je on milostiviji prema tebi od tvoje majke. Ako si upoznao svoga gospodara da je on onaj koji sve zna. Zna kakvi ćemo biti danas, kakvi ćemo biti sutra, kakvi ćemo biti ako doživimo kroz deset godina. Allah subhanahu wa ta'ala vidi nas, čuje nas ono što govorimo, ono što radimo, zna šta se nalazi u nama, o čemu razmišljamo. Allah subhanahu wa ta'la sve u nama zna. Pa ukoliko upoznamo svoga gospodara na takav način, onda što god nam dođe od Allaha subhanahu wa ta'la, bit ćemo zadovoljni. Što god nam je Allah subhanahu wa ta'la propisao od naredbi, zabranio od zabrana, loših dijela, grija, to je zasigurno iz koristi, iz naše koristi, koristi prema nama. Ništa nam Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao, naredio, niti nam zabranio da se toga ostavimo zbog njega. Allah subhanahu wa ta'ala, ne, to je za našu korist. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne treba. Kada bismo svi na dunjalku bili kao najbolji čovjek, kako je došlo u hadisi kuciju, to ništa Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala ne bi uvećalo njegovu vlast, njegov metak i slično. To ništa kada Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi koristilo. To koristi samo. To koristi samo nama. Zato kada upoznamo svoga gospodara da je on najmilostiviji prema nama, da on sve zna, da on želi vijedniku samo dobro, da je on zadovoljan sa islamom, sa muslimanima, da je zadovoljan da mi budemo muslimani, njemu pokorni robovi, onda zasigurno živjet ćemo sretnim životom. Što god nam dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, mi ćemo to prihvatiti i smatrati, tvrditi, biti ubiđeni da je to najbolje za nas. Zato Dakle trebamo poznati svog gospodara Allaha subhanahu wa taala ako želimo da živimo sretnim životom. Rekao je Allah subhanahu wa taala: "Kul lahbi tu minha jami'a fa imma ya'tiyan nakum minni huda faman tabi'a hudaaya fala khauf 'alayhim wala hum yahzanun." Dakle kada Adem i njegova supruga kada su izašli iz geneta kada ih Allah subhanahu wa taala spustio na zemlju, Dolasit vam od mene objava, pa onaj koji bude slijedio moju objavu, moju riječ, koja govori mnogo o Allahu subhanahu wa ta ta'ala, zatim o njegovim naredbama i zabranama, ko to bude slijedio, ko to bude upoznao, spoznao i radio, po tome taj će živjeti sretnim životom, ni od čega neće strahovati, niti će i čim tugovati. Onaj koji se upozna sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, bude ih volio. Bude postupao po njima, često spominjao svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, takav će zadobiti Allahovu ljubav. Onaj koji pozna svoga gospodara, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, i bude obožavao svoga gospodara njima, radio ono što ta imena zahtijevaju od njega, takav će zadobiti Allahovu ljubavu, Allahu akbar. Zar ima nešto? preče vjerniko koji vjernici od toga da ih Allah voli. A Allah voli samo onoga s kim je zadovoljan. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala će i biti zadovoljan tobom. Pa zar sve ovo ne bi nas trebalo podstaknuti da što je god moguće više opoznamo se s Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. U hadisu Ajše radijallahu anha, naše majke, majke vjernika, spominje se Da je Allahov poslanik alihi salatu usalam odredio, probrao određenu skupinu ljudi i poslao ih kao izvidnicu ka neprijatelju. Da izvide neprijateljski položaj. Jednog međutim ashabima svakako odredio je kao njihovog vođu koji je predvodio tu izvidnicu. Rukovodio njome, upravljao njome. Taj isti ashab predvodio je svoje drugove u namazu. Ne samo dakle u zadatku, već i u namazu, kada bi došao namazki vakat, klanjali bi namaz. I taj ashab svaki puta kada bi završavao namaz, u jednom predanju stoji, dakle, na svakom rekatu svoje učenje završavao bi surom kul ahad, surom al-ihlas. U drugom rivajetu samo bi, dakle, na kraju e, završio svoje učenje, dakle, na kraju namaza završio bi svoje učenje surom al-ihlas. Međutim, to je bilo čudno njegovim drugojima. Zašto svaki puta na kraju uči suru kulahu vallahu ahad na rekatima? Nakon jeli, svakog rekata. Zašto uči suru kulahu vallahu ahad? To im bilo čudno, interesantno, pa su o tome obavijestili Allahovog poslanika, alihi salatu kada su se vratili iz izvidnice. Pa Allahov poslanik, sallallahu alihi salam, kaže, ne znam, pitajte ga. Zbog čega to on čini? Kada su ga upitali zbog čega si nakon svakog rekata svoje Učenje završavao sa surom Al-Ikhlas qul huvallahu ahad, rekao je zbog toga, što ta sura, sura Al-Ikhlas qul huvallahu ahad, opisuje milosti Vog. I ja volim, da je učim zbog toga. Ja volim suru Al-Ikhlas qul huvallahu ahad, zato što ona opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Govori o njegovim imenima, njegovim svojstima. Qul huvallahu ahad, reci on, Allah je jedan. Nema ih više. Allah subhanahu wa ta'ala jedan, jedini, istinski vok. Allahu samed. Allah je utočište svemu. Sve je potrebno njega, dok on, Allah subhanahu wa ta'ala, nikoga nije potreban. Lem jelid, valem julid. Nije rodio i rođenije. Nema sina, nema druge, niti on rođen. Valem jekun lehu kufuvan ehad. I ništa mu nije slično. Ništa mu nije ravno. Ništa nije kao on. Ova sura u potpunosti opisuje Allaha subhanahu wa ta'la. Pa kaže ovaj ashab, učio sam na svakom rekatu, svoje učenje na svakom rekatu završavao sam sa surom el ihlas zbog toga što opisuje moga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'la milostivog. I ja volim da je zbog toga učim. Zato što govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik a.s. Kada su te riječi došle do njega, kaže idite i obavijestite ga da i Allah voli njega. Allahu odavijestite Idite i obavijestite ga da i Allah voli njega. Zbog toga što on voli tu suru. Voli tu suru da uči zato što ona govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. U drugoj predaj, drugom rivajetu, citatu, stoji da mu je Allahu poslanik a.s. rekao Tvoja ljubav prema njoj. Tvoja ljubav prema toj suri uvela te u džennet. La ilaha ili Tvoja ljubav prema suri Kul huvallahu ahad bila je razlogom i biće razlogom tvoga ulaska u džennet. Zatim, i na osnovu ovog hadisa, eh, možemo zaključiti da je jedan od plodova koristi, blagodati, izučavanja Allah-u iz subhanahu wa ta'la lijepih imena i uzvišenih svojstava ulazak u džennet. Dakle, u ovom hadisu, hadisu Aisha radijelallahu ta'la anha, kaže Allah-u posanika salatu wasalam, ovom ashavu pogledajte, Ne spominje se ime toga sahaba jer nije ono bitno. Bitno je dakle dijelo koje je činio. Kaže, tvoja ljubav prema toj suri, suri Ali Hras, uvala te u džanet. Također u drugom hadisu, hadisu Abu Huraira radijallahu talan, Allahu poslanika alihi salatu islam kaže, doista kod Allaha wa postoji 99 imena, stotinu manje jedno, koji ih nauči, spozna, vjeruje u njih, radi po njima, ući će u džanet. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima 99 imena. Dakle, ovo nije krajnji cilj. Kao što će o tome, ako Bog da biti, govora. Ovo nije krajnji broj. Ne, postoji samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala 99 imena. Postoji mnogo, mnogo više. Allah subhanahu wa ta'ala jedini zna njihov broj. Broj svojih lijepih imena. Međutim, dakle, ko nauči 99 imena, ko spozna, vjeruje u njih i radi po njima, ući će u džennet. Ući će u džennet. Zatim, onaj koji spozna... Allah subhanahu wa ta'la lijepa imena i svojstva, takav će biti sačuvan od svakog zla. Na nebesima i na zemlje. Sa nebesa i sa zemlje. Takav će biti sačuvan od svakog zla. U hadisu Osmane ibn Afana radijallahu ta'la prenosi se da je Allahov poslanika alihi salatu veselam rekao nema ni jednog čovjeka, a da ujutro i naveče večer, dakle svako jutro i svako večer kaže Bismillahil ladhi la yadurru Ma' ismuhi shay'un fil ardi wa la fil sama. Bismillah alladhi la yadur ma' ismuhi shay'un fil ardi wa la fil sama. U'ima Allahu onoga s'chim imenom ništa ne može nauditi ni na nebesima ni na zemlji. U'ima Allahu subhanahu wa ta'ala. Onoga s'chim imenom, s'chim imenima ništa ne može nauditi ni na nebesima ni na zemlji. Oni onaj koji sve čuje i koji sve zna. Kaže Allah, poslalnik aleyhi salatu sam kovo. Kaže svako jutro i svako večer. U istinu, ništa mu neće nauditi. Allaho akbar. Onaj koji bude učio ovaj zikr, ovu dovu. Bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi še'un fil ardi vola fisema. Oho samiju lalim. S imenom Allaha s imenom onoga s čim imenima, ništa ne može ni na nebesima ni na zemlji nauditi. Ko bude, dakle, izgovarao ovaj zikr, ubijeđen u ovo značenje, ništa mu doista i neće nauditi ni na nebesima ni na, ni na zemlji. To je, dakle, rekao Allaho poslanik, alaihi salatu o u vjerodostanom hadisu. Zatim, blagodat poznavanja Allahovi, subhanahu wa ta'ala, lijepih imena i uzvišenih svojstava ne, dez, ne zadržava se samo na nama. Ne zadržava se samo na nama, već dakle to prelazi i na druge. Pa tako poznato nam je da onaj koji e, prilikom klanja kurbana ili inače, dakle, onoga što želi da jede, da obezbijedi sebi, svojoj porodici, drugima ili slično, jeli prilikom klanja govešćeta ili ravćeta ili slično, ukoliko se spomene Allaho ime, koliko se kaže Bismillah, spomene se Allaho subhanu o tala ime, To je dozvoljno jesti. Ukoliko se ne spomene Allah subhanahu wa ta'ala ili ukoliko se spomene neko drugi danas nas Allah sačuva toga, takvo meso nije dozvoljno. Takvo meso nije dozvoljno jesti muslimanima. Takvo meso nije halal. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَكُلُوا مِمَّ ذُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ jedite ono meso pri čijem klanju je spomenuto Allaho ime. Ako ste u Allahove riječi vjednici. Uvjet, Ako tvrdite da vjerujete Allahoje riječi, onda jedite ono meso pri čijem klanju je spomenuto Allaho ime. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ A nemojte jesti ono meso pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime. Doista je to nečist, doista je to pogan, takvo meso. Takvo meso nije čisto, nije dozvoljno, nije halal za muslimana. Od bereketa Allahoji subhanahu ta'ala lijepih imena. I svojstava, njegovih uzvišenih svojstva jeste i zaštita od šeitana. Da onaj koji upozna Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova imena, njegova svojstva i bude spominjao, zikrio, spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala tim njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, radio po njima, sjećao se Allaha subhanahu wa ta'ala ta će i zaštiti tega od svega, pa dakle i od džina i od šeitana koje mi ne vidimo, a oni nas vide, koji nam A nastoje nauditi što je god moguće. Više koriste svaku priliku zato. to. U hadisu Đabira radi Allahu teavan prenosi se da je Allah, poslanik salatu, uslam, rekao kada čovjek uđe u svoju kuću, Naveče kada ulazi u svoju kuću pa prilikom zatvaranja kućnih vrata kaže Bismillah u ima Allaha ili sa Allahom imenima. Dakle, zatvar. Sa spomenom Allaha tala, zatvara kućna vrata, kaže šeitan, nema nam konačišta. U ovoj kući nema nam konačišta, nema nam boravka. Pa ukoliko još prilikom večere prije nego li otpočne sjelom, kaže Bismillah u ime Allaha, sa Allahom imenom ili sa Allahom imenima, ukoliko otpočne, kaže šeitan, nema nam, nema nam ni večere. Doći mu ukoliko prilikom zatvaranja vrata ne spomene Allah o imenu, ne kaže Bismillah, Šeitan kaže imamo konačište. Večeras u ovoj kući imamo konačište i ukoliko još čovjek ne spomene prilikom jela, Allaho ime ne kaže bismillah, ne otpočne jelo sa bismillom, šeitan kaže u ovoj kući imamo čak i večeru. Također od Ibna Basar radijallahu anhumma prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Iblis je upitao Allaha subhanahu wa ta'ala gospodaru nema nijednog tvojeg stvorenja a da mu ti nisi propisao na fakvu obskrbu u čemu je dakle moja obskrba upitao je Iblis Allaha subhanahu wa ta'ala u čemu je moja obskrba pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svemu onome pri čemu nije spomenuto moje ime tvoja obskrba jelo za tebe sve ono pri čijem jelu ne bude spomenuto moje ime. Zatim, od blagodati poznavanja Allahovih subhanahu wa ta'ala, lijepih imena uzvišen i uzvišenih svojstava, a takvi blagodati je mnogo, svjesnost Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora, kada upoznamo svoga gospodara, da nas on vidi, da nas on čuje, onda ćemo biti svjesni tog Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora, nadgledanja i u tajnosti i u javnosti. Na osnovu toga ćemo biti iskrni u svojim riječima i svojim dijelima. Imat ćemo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nastojećemo, trudićemo se što i god moguće više rati ono što nam je Allah naredio, ostavit se onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Oslanat ćemo, se, oslanat ćemo se iskreno na Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno ga obožavati i svojim srcem i svojim jezikom i svojim dijelima. I mnoge druge brojne koristi. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da ovo što sam rekao i što ste čuli bude doka za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da dadne bereketa ovim našim riječima, ovim našim emisijama, da nas popravi ovim riječima. Allah subhanahu wa ta'ala i drugim Vazovima i drugim savjetima nasihetima Allah subhanahu wa ta'ala i kadr da točini. Allah subhanahu wa ta'ala molim da opristi meni vama, mojimi vašim roditelima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Vassallihuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.